Kapitola 25. pátá Arjunův souboj s Karnou část druhá Zatímco zuřila bitva mezi nejpřednějšími hrdiny obou stran, ostatní bojovníci se potýkali mezi sebou. Duryodhana, Kripa, Šakuni a Ašvatáma zasypávali Arjunu šípy ve snaze odvést jeho pozornost a poschytnout Karnovi výhodu ale Arjuna všechny její šípy obratně rosekal a odrazil vlastními. Duryodana a Ašvatáma, které Arjunovy palčivé šípy zatlačili daleko zpět, se setkali, aby se poradili o další strategii. Ašvatáma byl stále hluboce zasažen otcovou smrtí a výásadejevovými slovy. vylezl na Duryodanu v kočár a řekl. O králi, zachovej klid! Tuto válku není třeba prodlužovat. Zemřelo již dost mužů. Býš leží na poli a byl zabit i tvůj vlastní učitel. Uzavři s judištěrou, který neustále usiluje o blaho všech bytostí mír. Jeho bratři přijmou jeho rozkaz. Co je pro tebe nedosažitelné, spádovci, jako spojenci? Jak může někdo přemoci Ardžunu? K čemu je dobré s ním bojovat? Až Vatáma sledoval boj Karny s Arjunou. Z Gándývy létali planoucí šípy a osvětlovali pozdně odpolední oblohu. Arjunův kočár se pohyboval rychle ze strany na stranu a vyhýbal se karnovým útokům. Krišna stál s opratěmi v rukou a tvář mu pokrýval pot, jak křičel pokyny na koně, a obratně řídil kočár. Podle mého názoru bychom měli tuto válku zastavit. Přátelství s pádovci bude jistě ve tvém nejlepším zájmu. Ukonči tento boj a nech zbývající krále vrátit se domů. O panovníku, hovořím jen jako tvůj přítel a dobrodinec. Jestli chceš, mohu Karnu přesvědčit, aby zanechal boje. Prostě mi to poruč. Durjodana se na chvíli zamyslel a neodpovídal. Nakonec zavrtěl hlavou. O příteli, řekl si svůj názor a já jsem tvoje slova zvážil. Nyní si vyslechni, co si o tom myslím já. Tak jako hora méru zastaví sílu bouře, zastaví Karna Arjunovu odvahu. Ať boj pokračuje. Pánovci mi nikdy nebudou věřit, o všech těch potížích, které jsem jim způsobil. Karno bys neměl zrazovat. Arjuna je unaven z dlouhého dne boje a bude brzy přemožen. O hrdino, bojuj s našimi nepřáteli. Závisím na tobě, stejně jako na Karnovi. A švatáma si povzdechl. Pomalu se vrátil ke svému kočáru a odjel zpět do bitvy. Duryodana se rmoutil nad smrtí svých bratrů, takže stěží dokázal pozvednout zbraně. Sledoval hrozivý boj Karny s Arjunou. Byl tak strašlivý, že se k němu žádní jiní bojovníci nepřibližovali. Kdokoliv se dostal na dostřel jejich šípů, byl okamžitě zabit. Oba muži byli zle potrhání protivníkovými šípy a zraným vytékala krev. Krišna a Shalya, kterým z těl trčeli šípy, manévrovali s koňmi a kočáry sem a tam. Pádovští vojáci volali na Ardžunu. Zabij Karnu okamžitě a zmař Duryodanovi naděje na vládu. Na druhé straně pouzbuzovali kurovci Karnu. Rychle zabij Ardžunu a pošli pádovce navždy zpět do divočiny. Arjuna se usmál, olíz za rty a vystředal na něho spousty šípů s různými hroty. Některé ve tvaru půlměsíce, jiné ve tvaru kančích uší a další podobné telecím zubům. Karna odpověděl podobným počtem šípů s ostrým jako půlměsíc a břitva, které se srazily s Arjunovými šípy. Arjuna náhle vyvolal mocnou nebeskou zbraň a vystřelil šíp tak zářivý, že osvítil oblohu na všech světových stranách. Z jejího žáru se vznítily šaty a kočáry poblíž stojících bojovníků. Letěla s praskotem podobným hořícímu bambusovému lesu. Neohrožený Karna okamžitě vypustil Varunovu zbraň, která Arjunovu střelu i hned uhasila. Na obloze se objevily obrovské mraky a z nich se spustily přívaly deště, již uhasily oheň, který Arjuna vytvořil. Arjuna Karnovi zatleskal a vyslal proti němu další nebeskou zbraň, která mraky rozptýlila. Potom se ztratil Karnovi z očí a vyvolal zbraň, kterou dostal od Indry. Z Gándývy vyletovaly tisíce zářících šípů s opeřením ze supů. Dopadali na v kočár a pokryli jeho šalju i koně. Karna zakoulel hněvivě očima a vyvolal zbraň Bhargava, která srazila všechny střely opouštějící Gándývu. Síla Bhargava Astry se rozšířila po bojišti a zachvátila pádovské jednotky. Tisíce padly stěly těly rozsekanými na kusy. Kurujovci jásali nad karnovou odvahou a mávali zbraněmi. Rozuřený býma zakřičel na Arjunu. Jak si mohl dovolit, aby ti ten bezbožný ničema přímo před očima zabil tolik našich mužů? Samotní bohové tě nedokázali zdolat. Jak je tedy možné, aby Karna projevil takovou odvahu? O sáčí, zamysli se hluboce nad strastmi, které tento hříšník způsobil. Vzpomeň si na draupadino utrpení a manuovu smrt. Nezacházej s tímto darebákem jako v rukavičkách. Okamžitě ho zabij jakýmikoliv prostředky. Také Krišna naléhavě promluvil. O chrabrý bojovníku, vypadáš zmateně. Jak tože Karna odráží tvoje zbraně? Projev mocnou energii, kterou si projevoval jugu za jugou, kdy si zabíjel rákšasy a asury, pyšné na získaná požehnání. Vezmi si moji sudarša na čakru, s ostřím jako břitva a bez váhání setni Karnovy hlavu. Tak vrátíš Judištorovi tuto zemi se všemi jejími městy, vesnicemi a bohatstvím a získáš nehnoucí slávu. Vyprovokovaný Arjuna zaskřípal zuby a upřel na karnu planoucí pohled. Vytáhl zářivý zlatý šíp a řekl, Nyní pro dobro světa a s tvým svolením vyvolám mocnou brahmovu zbraň. Krišna odpověděl, Budiš. A Arjuna přiložil šíp k luku. Soustředil mysl, Vyvolal brahmástru a vystřelil šíp v šísilou. Když si razil cestu oblohou, vznikly tisíce dalších šípů, které sami vylétly z Gándívy. Podobali se hrůzným hadům s obnaženými zuby a mířili přes bojiště přímo ke Karnovi. Z Arjunova kočáru se vznesly tisíce a tisíce zlatě opeřených šípů a vlétly mezi kurovce. Na Durjodanovi vojáky dopadaly šipky, oštěpy a bojové sekery, děsivé velikosti i tvaru. Karna odpověděl jinou nebeskou zbraní, která vyslala bezpočet šípů zpět na Arjunu. Dopadly na něho se jako příval deště. Šípy také vlétly do řad pándovců a velký počet jich zabili. Arjuna ztratil veškerou trpělivost. Zasáhl karnu do hrudi s hlukem šesti mocných ocelových šípů, potom dvanácti a padesáti. Zároveň zabil čtyřista slonů z jejich jezdci a tisíc jezdců i s koňmi. Potom zprovodil ze světa osm tisíc pěšáků. Kurovci vykřikli na karnu. O hrdino, zachraň nás, zastav pádova syna, ničí nás. Karna za sebe vydal všechny síly a vyslal záplavy krvežíznivých šípů, jimiž Arjuna zcela zahalil a zároveň zabil mnoho pančálů a pándovských vojáků. Arjuna, jehož nebylo pod šípy vidět, se otáčel na plošně kočáru, odrážel Karnovy šípy a střílel naspět další salvu ohnivých šípů. Zatímco Arjuna s Karnou podnikali vzájemné útoky a protiútoky a vyměňovali si všechny druhy nebeských zbraní, Judištěra se vrátil na bojiště. Jeho zranění byla ošetřena a vyléčena mantrami a bylinami a opět se objevil v zářivém zatém jako měsíc v úplňku, vynořující se po zatmění. Pádovské jednotky ho viděli přihlížet bitvě mezi Aržnou a Karnou a jásali. Ardžuna bojoval jako šílený a střílel nezměrné množství šípů. Kurovci nedokázali unést sílu jeho zbraní a strachy prchly. Karna neohroženě stál a s neskonalým uměním odolával Ardžunovu útoku. Zatlačil zpět všechny vojáky podporující Ardžunu, a brzy stáli oba muži proti sobě sami. Pándovci a korovci z dálky úžasle přihlíželi vypouštění a odrážení všech druhů nebeských střel. Někdy se zdálo, že má převahu karna, a jindy to zase vypadalo, že vrchu nabývá Arjuna. Bojovníci na obou stranách jásali a troubili na lastury. A nebešťané z oblohy provolávali slávu oběma bojovníkům a byli do bubnů. Když zuřil ten strašný boj a zemi jakoby sužovala tíha vypouštěných zbraní, na bojišti se objevil nága jménem Ašvaséna. Tento nebeský had, takšakův syn, choval k Aržinovi nepřátelství za to, že mu v lese Kándava zabil matku a bratra. Viděl příležitost k odplatě a tak se proměnil v šíp a stoupil do Karnova toulce. Až misa zaměřenou na Arjunovu záhuvu, použil svoji mystickou sílu, aby v Karnovi vzbudil myšlenku použít nágástru. Karna viděl, že Arjunu nemůže přemoci silou paží. Bylo by třeba zásahu strašlivou nebeskou zbraní, vnuknutého vyšší mocí. Pak pomyslel na nágástru. Kdyby se mu ho podařilo zaskočit přeseknutím tětivy a zároveň ho zasáhnout s hlukem šípů, mohl by získat čas k tomu, aby ho zabil hadí zbraní, dokud se neprobere. Karna se přidržel tohoto plánu a vystřelil šípy oslňující rychlostí. Na chvíli Arjunu omráčil a přesekl mu tětivu šípem s ostrým jako břitva. Potom vytáhl stolce nebeských zbraní zlatý šíp. Jako by mu skočil do ruky a téměř se přiložil k tětivě. Karna pečlivě zamířil na Arjunu v krk a naplno napnul luk. Dříve než Arjuna stačil nasadit novou tětivu, vystřelil jej s výkřikem: Jsi mrtvý, o Párto! aniž by věděl, že do šíbu vstoupil svou jogovou silou a švaséna. Když byl šíp vypuštěn, nebešťané žalostně vykřikli. Šíp letěl k Arjunovi s děsivým zvukem a zdálo se, že rozděluje oblohu, jako když si žena dělí vlasy uprostřed hlavy pěšinkou. Krišna viděl, jak se zbraň blíží a v předklonu stlačil kočár nohou. Koně byly sraženi k zemi a kočár se zabořil půl metru hluboko. Hadí šíp přelétl Arjunovi nad hlavou a zasáhl jeho diadém. Srazil mu ho z hlavy, jako slunce padající z nebes. Diadém spadl na zem rozbit silou nágástry, ještě zvýšené až vasénovou osobní silou, a kouřilo se z něho. Jeho zářící nebeské drahokamy Leželi rozházené po zemi a připomínali hvězdy, třpitící se na noční obloze. Bohové jásali, že Krišna zachránil Arjunu před jistou smrtí a zasypali ho květy. Arjuna stál jako hora, zbavená svého sněžného vrcholu, děkoval Krišnovi a chválil ho. Krišna mu sdělil, co se stalo. Arjuna si rychle svázal rozpuštěné vlasy, bílým kusem látky a nasadil na Ghandivu tetivu, aby na Karnu zaútočil. Až vasena, jehož snaha zabít pánova syna selhala, se vrátil ke Karnovi a řekl. Nevěděl jsi, že jsem vstoupil do tvého šípu. Věz, že jsem pár nepřítel, zabil mi matku. Vystřel mě ještě jednou a já ji pomstím. A dosáhnu cíle, po kterém toužíš. Kar nahleděl překvapeně na nágu a se zavrtěním hlavy odpověděl. Nikdy nebudu usilovat o vítězství, prostřednictvím síly někoho jiného. A také nevystřelím stejný šíp dvakrát. Zabij Arjunu ostatními zbraněmi. Nyní si ji kam chceš a Švaséna se znovu obrátil k Arjunovi. Opět nabil tvaru šípu a vyletěl. Arjuna však na něho byl připraven a rychle vystřelil šest šípů s půlměsícovým ostřím, které a Švasénu rozsekaly na kusy. Nága spadl na zem jako shluk hořících pochodní. Krishna skočil na zem a vlastníma rukama vytáhnul Arjunu v kočár ze země. Pak rychle naskočil, pobídl koně a objel karnu, zatímco Arjuna mířil smrtonostné šípy na jeho životně důležité orgány. Naprosto rozuřený Arjuna neúnavně útočil na svého nepřítele ze všech stran, tak jak Krishna řídil kočár. Jeho šípy prorazily karnovo brnění a rozbily je na kusy. Srazil mu také přilbu a čelenku, Ponechávají zraněného karnu stát jako sopku chrlící proudy rudé lávy. Arjuna viděl, že je nepřítel omráčený, netečný a že mu vypadl luk z ruky. Ctil tedy zásady boje a útok zastavil. Krishna překvapeně řekl. Proč se o opárto, dopouštíš takové chyby? Moudří nepřátel nikdy nešetří ať jsou sebe slabší. Učení lidé získávají velké zásluhy zabíjením hříšných nepřátel, i když jsou nepřátelé v úzkých. Nestrácej čas, až se probere, opět pro tebe bude představovat obtížnou překážku. Jako odpověď na Krišnovo pobízení, Arjuna vystřelil šípy s hroty podobnými telecím zubům, které hlasitě narazily do Karnova mocného těla. Když mu z četných ran prýštěla krev, připomínal kvetoucí strom a šolka. Rychle přišel k sobě, uchopil luk a vypustil na Arjunu a Kryšnu salvi šípů. Arjuna je srazil v letu a pokražoval v útoku na nechráněného nepřítele. Karnu v úzkých napadlo opět použít Barga Vástru, umocněnou silou Brahmy tak mocné zbraní nedokázal čelit nikdo a již zabila nespočet pánovských vojáků. Karna měla za to, že to bude patrně jediný způsob, jak odvrátit Arjunovu pozornost a získat čas, který nutně potřeboval k ošetření ran a obléknutí si nového brnění. Začal pronášet posvátné mantry, aby vyvolal zbraň, ale zjistil, že se na ně nemůže vzpomenout. Znovu a znovu se snažil vyslovit mantry, které tak dobře znal, ale v mysli se mu nezjevili. Smutně si vzpomněl na kledbu svého učitele. Až bude tvůj život záviset na tvojí nejmocnější zbrani, nebudeš ji schopen vyvolat. Karna, který nedokázal vyvolat Bharkva astru, začal odrážet Arjunovy šípy obyčejnými. Když stál a vypouštěl šípy po stovkách, spatřil, jak se u jeho kočáru objevila postava připomínající temný stín. Karna v ní poznal Kálu, zosobněný čas, který pronesl. Země pohocuje kolo tvého kočáru. Karna se podíval dolů a viděl, jak se jeho kočár propadá do země. Navzdory Šaliově uslovné snaze se ho nepodařilo vyprostit. Karna bědoval, kára jecnost. Říká se, že ty o vždy chráníš cnostné. Vždy jsem pečlivě vykonával své povinnosti. Jak to, že teď podléhám? Proč je veškeré moje úsilí v této bitvě zmařeno? Zatímco dával průchod svému utrpení, Arjuna ho napadl s ještě větším důrazem. Karna proklínala cnost a zoufale odrážel útok. Arjunovy šípy ho hluboce zasáhly a třásl se jako vysoký strom v bouři. Dohnán k šílenství vypouštěl šípy v nekonečném proudu. Vyletovali z jeho luku jako ohnivé záblesky a srážili Arjunovy šípy. Některé prorazili Arjunovu obranu a zasáhli jeho i Kryšnu. Když Krišna viděl, že Karna navzdory nevýhodné situaci a těžkým zraněním stále zuřivě bojuje, řekl. Vystřel mocnější zbraně, Arjuna. Pohled, jak se Karna nevzdává myšlenky na vítězství, sráží tvoje šípy a zasahuje nás veškerou svou silou. Arjuna pronesl mantry, aby vyvolal Brahmovu zbraň. Ale v tom okamžiku Karna vystřelil šíp, který mu přetěl Tětivu. Arjuna v zápětí nasadil další, ale Karna ji i hned znovu přetěl. Arjuna ji opět nasadil, ale Karna ji zase přetěl. To se opakovalo dvanáctkrát. Arjuna rychle nasazoval na luk Tětivu a Karna ji přetínal. Karna žasl nad Arjunovou obratností. A pokračoval v zuřivém útoku, jehož silou soupeře načas omráčil. Využil příležitosti, se skočil z kočáru, uchopil zabořené kolo a vší silou ho zvedal. Svými mohutnými rameny a silnými svaly na pažích připomínal Damaroň se dvěma mocnými kmeny. Karnatáhl plnou silou, až otřásl zemí. Zdálo se, že se celá vzedmula i se svými pevninami, horami a moři. Kolo se však neuvolnilo. Karna sklamaně zabědoval. Vida Arjunu poblíž zvolal. O, Párto, počkej chvíli, dokud neuvolním svoje kolo. Nechovej v sobě myšlenky, jimiž se zaobírají jen zbabělci. Chrabří a zbožní, nikdy nemíří šípy na bezbrané. Jsi nejstatečnější a nejzbožnější ze všech bojovníků. Na chvíli mě omluv, neboť jsem bezmocný. Brzy budu opět stát v bitvě. Do té doby se zdeš útoku. v cnosti a pravidel boje. Krišna se při zaslechnutí jeho zoufalé žádosti usmál a odpověděl. Je opravdu štěstí, že pamatuješ nacnost, Okarno. Lidé v tísni téměř vždy spílají pro a zapomínají na vlastní hřížné činy. Kde byla tvoje cnost o okarno, když byla plačící draupadí přivlečena před kurovské schromáždění? Kde byla, když byl judištira oloupen o svoje království? Když strávil třináct let ve vyhnanství, čímž dodržel svůj závazek a pak tě požádal o jeho navrácení, Navrhla snad tvoje cnost, aby se tak stalo? Byla to cnost, která připravila zapálení domu ve Váranávatě, napuštěného šelakem? Přiměla tě cnost k tomu, aby zdraupaný se smíchem řekl, o ženo vyber si jiného manžela? Byla to táž cnost, která sanovi nařídila, aby ji slékl? Když jsi se šesti ostatními statečnými hrdiny, Obklíčil chlapce Abemanua. Měl jsi namyslit cnost? Karna svěsil hlavu a neodpověděl. Zoufale se namáhal, aby vyprostil kolo a Krišna pokračoval. Jestli ve všech těchto případech šlo o cnost, pak ji neváhej povolat nyní. Chceš, abychom se dnes drželi zbožnosti, ale živý odtud nevyvázneš. Až tebe a všechny ostatní nepřátele, cnostní pádovci zničí, získají svoje království zpět. Karna nedokázal odpovědět. Třásl se hněvem a jak zápasil s kolem, tvář mu zaléval pot. Krišna s kočárem poodjel a řekl Arjunovi: O Aržuno, okamžitě karnu skol nebeskou zbraní. Arjuna, jenž si připomněl mnohé karnovy hříchy, zuřil. Sporů jeho těla, jakoby sálal žár. Zvedl Gándivu a vyvolal Agne Jastru. Karna, jemuž se nepovedlo kolo zdvihnout, vyskočil zpět na kočár. Chopil se luku a odrazil Arjunovu zbraň varu nástru. Zoufale pokračoval v boji a střílel svoje mocné šípy po stovkách. Vzal obrovský pozlacený ocelový šíp s dlouhým ozubeným hrotem. Jakmile ho za pronášení manter vystřelil z napnutého luku, čtyři světové strany náhle zahalila temnota. Vál prudký vítr a nebešťané spustili nářek. Pádovců se zmocnila zlá předtucha a modlili se ke Kryšnovi. Karnův šíp vyletěl z jeho luku jako hromoklín. Zasáhl Arjunu plnou silou do hrudi, až zavrávoral. Arjuna byl hluboce zasažen i přes neproniknutelné brnění. Prudce se otřásl a upustil Gandivu. Karna opět seskočil z kočáru a uchopil zabořené kolo. Zuřivě se namáhal, ale marně. Zatímco rozněvaně řval, Arjuna se probral a vytáhl šíp Anžalika. Přiložil ho k luku a obdařil ho nebeskou silou Indrovi zbraně Vajra. Krišna se přiblížil ke Karnovi a řekl. Arjuna, okamžitě vypust tento šíp a usekni nepříteli hlavu dřív, než opět naskočí na kočár. Arjuna natáhl Gándivu až k uchu a pečlivě zamířil. Všichni bojovníci na bojišti stuhli. Nebesa by se otřásla a z nebes přihlížející ryšové vykřikli. Mír ve smíru! Když Arjuna mířil, řekl. Jestli jsem se kdy věnoval Askezi, jestli jsem kdy chtěl starší a naslouchal jejich moudrým radám, pak až tento šíp Karnu zabije. Arjuna vypustil šíp který v letu zářil jako slunce a tato záře zalila celé pole. Děsivý šíp Karnu zasáhl, když stále ještě zápasil s kolem svého kočáru. Trefil ho do širokého a silného krku, usekl mu hlavu a srazil ji na zem. Když jeho sličná hlava spadla na zem, jako karmínové slunce Zacházející za západní kopce, trup se zhroutil a tryskali z něho proudy krve. Pak před očima všech skarnova těla vylédlo do výše jasné světlo a splynulo se sluncem. Pándovci se radovali, byli do bubnů a troubili na trubky. Arjuna s Kryšnou radostně zaduli na lastury. Obklopili je bojovníci, kteří je chválili, a štěstím tančili po poli. S úžasem hleděli na karnovo mrtvé tělo, které se podobalo vyhaslému ohni či hoře sražené nebeským bleskem. Šália pomalu řídil karnův kočár, zbavený svého hrdiny, pryč z pole. Kurovci se při tomto žalostném pohledu utápěli v nářku a jejich naděje byly zmařeny. Ze strachu se dali na útěk, a stále se přitom ohlíželi na Arjunův v zářící prapor. Duryó dana propadl zármutku. S očí mu tekly slzy a stále jen vzdychal. S ostatními kurovskými předáky šel ke Karnovi a stáli kolem něho. Přidali se k nim i pánovci, aby padlému hrdinovi vzdali poslední poctu. Býma zařval jako hrom, tančil kolem a radostně se plácal do paží. Skákal do výšky, metal ve vzduchu kotrmelce, smál se a vyrážel svůj bojový pokřik. Pádovští vojáci se objímali se sazami v očích. Teď je po válce. Duryodanova největší naděje byla právě zničena.